ko se abdesti upotpunjujući svoj abdest potom ode na džumu te bude pažljivo slušao i šutio bit oprošteno što počini do naredne džume. Ebu Hrere također prenosi hadis od Muhameda sallallahu lehi ve sellem u kojem Muhamed kaže u njemu u petku ima čas u kom je musliman ako zamoli svoga uzvišeno gospodara za nešto daće mu to.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 Poštan gledatelji, assalamu alaikum, rahmetullahi ve brekiatu. Ali Želšanuhu od gradova odabrao je dva grada, Meku i Medinu. Od mjeseci u godinu odabrao je jedan mjesec, mjesec Ramazana. Od dana u sedmici odabrao je dan petak. Blagonima koji tragaju za tim gradovima, za tim mjesecima, za tim danom da uzmu što više nagrade, da budu pokone laždražano. Mi se nalazimo opet ispred džamije Kralj Fahd i dana ćemo inšlo tala snimiti džumu namaza i hudbu od nezima Efendija Halilovića Mudarisa na temu smrt, kabur, kako se mi pripremamo za taj dan. Allah Allah Allah Allah Allah Allah ilaha ilallah ashadu فضل الله الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله البر الجواد الكريم، القابد الباصِط الرحمن الرحيم نحمده تعالى على فضله العظيم، وإحسانه العميم، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عمرنا بعبادته وشكره وحذرنا من فتنة الدنيا ومن الشياطين من الشياطين الملعونين بشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الشافع المشفع صاحب الوسيله والفضيله والمقام الارفع صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه وسالكين على نهجه القويم وصراطه المستقيم لا قيام الساعه اما بعد اخوتي واخواتي اليوم في العشرين من شهر جمادى الاخره سنه 1433 هجريه الموافق 11 من شهر مايو سنه 2012 ميلادي الخطبه بعون الله تعالى بعنوان هل نفكر عن القبور بوجوتنا القادمه عباد الله اوصي نفسي المقصره واياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى اوحذركم بنفسي من التكاثر في الاموال والاولاد واذكرنا جميعا بسوره التكاثر استودع الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا ثم كلا سوف تعلمون كلا تعلمون اليقين الجحيم ثم لتربونها عين ثم لتسالون يوم عن النعيم هذه الصوره اخوه الاسلام قليلت قصيرة المقاطع ولكنها من السور العظيمه في القرآن الكريم فهذه السورة تعيش بنا بين جو هذه الدنيا الاسن الماجن المتخلف العفن وبين جو الاخره المُشرِقِ الباهر الرَّائِعِ البديع. ويبدو الله سبحانه وتعالى هذه السورة بهذا الهجوم على من ألهتهم هذه الدنيا وشغلتهم عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعبادته وطاعته فهذه الدنيا الفانية الملعونة التي لعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفها بانها ملعونه وملعون ما فيها الا ذكر الله وما بالاه وعالما متعلما فهذه الدنيا التي لا تساوي عند الله سبحانه وتعالى شيئا ولو كانت تساوي عنده شيئا لما سقى منها كافرا شربه ما إن السعاده يا اخوه الاسلام ليست في الدور ولا في القصور ليس في بناء العِمارات ولا في ركوب السيارات الفاخِرة السعادةُ أن تكون عبدًا لرب الأرض والسماوات وأن تكون من أولياء الله الذين يعملون الصالحات ويجتنبون المُحرَّمات فيا إخوة الإسلام سوف نخرج من هذه الدنيا كما دخلنا فيها فاتن uratan walan yabqa ma'na illa al'amal as-salih wal amal as-sayyi' fal nakum min alladhina yasta'idduna li firaq hadhihi ad-dunya al-faniya wal liqa'i rabbina yawm al-hisab yawmin la yanfa' malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim wa aktafi al-qadr wa afsul khutba bil lugha al-basriyah braćoj sestre u selam danas 20. džumadel uhura 1433. godine po Hidžari, 11. maja 2012. godine, po Isamu alaih Salam, hutbu sam naslovio sa Razmišljamo li o kaborima, našim sljedećim budućim kućama. Na početku ove hutbe podsjećam na prvom mjestu sebe, a i sve vas, na kratku kuransku suru, koja ima samo osam kratki ajeta as-toe sura at-takaathur koja u priewadu znači nadmetanya je uzbišini gospodara karje stevi billah alhaakumu at-takaathur hatta zurtumu al-makabir kella saufa ta'lamun thumma kella saufa ta'lamun kella lov ta'lamun علma al-yakīn latarabunna al-jahīm thumma latarabunna ayna al-yakīn thumma latus'alunna yawmaidhin an-in-na'īm za was nastojanje da što i mučni budete sve dok kabure svoje ne naselite a nevalja tako saznaćete svakako i nevalja tako saznaćete svakako nevalja tako znaćete to posigurno gehennem ćete vi jasno vidjeti i još jednom doista ćete ga vidjeti očigledno, zatim ćete toga dana za sladak svoj život biti pitan. Braći i sestre Elosmanova Tala nas u citiranoj suri podsjeća na ljudsku slabost koja se ogleda u tome da se ljudi međusobno nadmeću na dunjaluku u pogledu broja djece i u pogledu gomilanja i metaka te da ćemo bez obzira što smo vezani za to dvoje jednoga dana nastaniti kabure, to jest da ćemo u njih ući nakon što nas zadesi smrt. Potom nam uzvišeni gospodar u tri kuranska aeta za redom u potvrdnom obliku govori da tako ne valja kako to ljudi činiju, a onda na Salološanuhu upozorava da će nevjernici zasigurno vidjeti džahennem i da će svi ljudi na sudnjem danu biti pitani za blagodati koje su uživali. Brate i sestro, dali li i mi razmišljamo o trenutku kada će nam doći nepozvan gost Gost koji ne dolazi u našu kuću da bi sjelio s nama, da bi od nas nešto tražio ili da bi s nama zajedno jeo, pio, ogovarao ili pre prenosio tuđe riječi. Gost pred kojim niko od nas neće moći zatvoriti vrata i ugasiti svjetlo, kako taj gost ne bi pomislio da smo možda mi i naši ukućani izvan kuće, a to je melek smrti Azrail koji će u tačno određeni trenutak koji je uzvišeni gospodar davno odredio onda kada je stvorio naše duše, doći da iščupa naše duše i da ih odvoji iz naših tijela. Razmišljamo moli o tom trenutku kada će naša duš duša biti iščupana iz naših tijela i kada će naša tijela ostati nepomična, bezvrijedna i niko nam u tom trenutku od onih koji se oko nas nalaze neće moći pomoći. Toga trenutka će nas, ako se neko zadesi od onih koji vjeruju uzvišenog gospodara i znaju praksu, našeg dobrog selefa, okrenuće nas prema kibli, odnosno našu desnu stranu će okrenuti prema kibli, a mi tada nećemo moći kazati niti izdustiti niti jednu riječ. Razmišljamo li o tome da nakon toga za nekoliko trenutaka naše supruge ili naša djeca ili naši unuci će pozvati najbliže pokopno društvo da nas voze iz naših kuća, jer više u tim kućama ne trebamo. Jeli razmišljamo o tome da ćemo biti odveženi u najbližu gasulhanu, pa čak kako naše tijelo budje trebalo da čeka naše, našu djecu da dođu izvana, biti smješteni u zamrzivače, da čekamo trenutak kada će nas ogasuliti gasali, koji neće uopće voditi računa da li nam odgovara toplina vode, da li je voda na temperaturi koja, od, koja nam je odgovarala dok smo bili na Dunjaluku. Razmišljamo li o trenutku da toga dana, bez obzira što smo u regalima i ormarima imali raznih odijela, nećemo imati pravo ni na jedno od njih, već ćemo dobiti jedno najobičnije odijelo skrojeno od najjeftinijeg, najobičnijeg šifona, najjednostavnije izrade i u njega ćemo biti obučeni. Da ćemo nakon toga biti postavljani na tabuta samo prije nekoliko trenutaka ili sati ili dana, smo bili u udobnim našim ležajima ili smo uživali u našim komfornim klimatiziranim autima su čak bili vozači koji su nas vozili da se mi ne bi zahmetili na donjalu Taj tabut ima standardnu mjeru odnosno on zadovoljava samo dužinu i širinu naših tijela i on je napravljen od najobičnije najjednostavnije jelovine i zakovan najobičnim ekserima A onda ćemo na dan ženaze biti postavljani na meitajš i ljudi će nam planjati džamnazu i govoriće onama i dobro i zlo i spominjaće nešto iz naših života pa će nas onda na brzinu spustiti u naš kabur zagrnuti zemljom ili kamenjem i nakon toga se udaljiti stoga mjesta u želji da nastave živjeti svoj život a mi ostajemo sami u kaburu jednostavnoj kući na jednu vodu, nema tu nikakvih izlomljenih krovova, dvije vode ili četiri vode, nema spratova, nema nikakvih izolacija, nema nikakvog, nikakvog ni crijepa, ni tilima, već najobičnije daske na koje dolazi obična zemlja. I nakon toga dolazi, dolaze dva meleka koji će nas ispitati, odnosno koji će nam postaviti pitanja, na koja treba da odgovorimo jasne odgovore i nakon toga vjernici će u kaburu uživati, a nevjernici će patiti sve do sudnjega dana. Pranasi se da je Rebija ibn Hesem pripremajući se za prvu noć koju treba da provede u svome kaburu kada bi mu očvrsnulo srce i kada bi se njegovo srce vezalo za dunjaluk, on bi ulazio u kabur koji je iskopao u svojoj svojoj kući. U našim starim bosanskim kućama, odnosno našim avlijama, su bile stare one koljebe u kojima su bili trapovi koji su u određenom smislu mogli da budu više funkcionalni, da se u njih ostavi krompir ili jabuke da mogu duže da traju, ali u isto vrijeme i naši dobri predsi su znali kada uđu u taj svoj trap, da ih on u stvari podsjeća na kabur u koji će jednoga dana ući. Tako bi Rebija ibn Heisem ulazio u taj kabur koji je iskopao u svojoj kući, a onda bi se ispružio u tom svom kaburu i govorio bi. Odnosno razmišljao bi o tom trenutku kada će u biti spuštan u kabur, a onda bi se kajao zbog grijeha koje je činio i molio, odnosno želio da bude vraćen na Dunjalu, kisto, kao, što, kao što uzvišeni gospodar kaže u 99. istotom ajetu suri Al-Mu'minun, sa izubillah hatta iza dža'ahadehum ul-mautu, kale rabbir ži'un le'alli a'amelu salihan tima tarektu. Kada nekom od njih smrt dođe, on uzvikne gospodaru moj, povrati me da uradim kakvo dobro dijelo od dijela koja moj, povrati da uradim kakvo dobro dijelo od koja sam ja tamo propustio. A onda bi sam sebi odgovarao Rebija, eto vratio si se Rebija i onda bi nakon toga nastavio sa robovanjem uzvišenom gospodaru. Hasan el-Basri jedne prilike pratio džennazu i kada su došli u mezarje, on je sjeo pored kabura u koji je trebao da bude spuštan, umrli pa je kazao stvar, odnosno dunjalučki život koja se ovako završava, je uistinu ništavna, uistinu je bezvrijedna, a stvar, misleći na smrt, koja započinje ovim, zaslužuje svaku pažnju i strah od onoga šta će doći posljednje. I naši dobri predsi, naše dobre dede, ili kako mi istočnjaci kažemo, džede i naši dobri očevi, su bili svjesni ništavnosti Dunjaluka i oni su se pripremali za kabur i pripremali za budući svijet pa su u svojoj ra ranijoj životnoj dobi u svojim 30-40 godinama kao što je to uradio moj babo Rahmetli su sami sebi pripremali, sjekli hrastove naslone koje su izmjerili prema svojoj dužini u želji da se isuši na tavanu odnosno da porodica u trenutku smrti ne mora da razmišlja o tome. I svaka od, nas, od naših bosanskih bošnjačkih kuća je u to vrijeme imala spremne čefine koji su podsjećali svakog od nas, a posebno naše majke i naše nene, da će jednoga dana sve, sva ta dunjalučka dobra, odnosno dunjalučki ukrasi ili dunjalučke haljine, biti zamijenjene tim običnim šifonom koji su nerijetko pozajemljivale onima kojima je to bilo potrebno u selu. Omar ibn Abdulaziz je jednom svom, u jednom svom obraćanju kazao, čovječe, kad prođeš pored mezarja, kad prođeš pored kabura drugih ljudi, ti pozovi one koji se nalaze u kaburima, ako ti oni mogu dati odgovor. A onda zastani malo pored njih i vidi kako su oni blizu jedni dru, drugih, odnosno vidi kako su u mezarju kaburi jedni do drugih i kako između tih kabura nema dunjalučkih međa i niko se od njih ne svađani ni za jabuku, ni za krušku, ni za među, što je bio slučaj dok su bili živi. Zatim upitaj one među njima koji su na dunjaluku bili bogati, Šta je ostalo od njihova bogatstva? Upitaj šta se desilo sa njihovim jezicima kojima su govorili i šta je bilo sa njihovim očima sa kojima su gledali Allahove blagodati i uživali u tome. Upitaj i šta je to bilo sa njihovim nježnim kožama koje su posebnim kremama održavali. Šta se to desilo s njima? znajući da su ih crvi pojeli ispod njihovih ćefina, odnosno da ne samo da su crvi pojeli njihove kože, već da su pojeli njihove jezike, unakazili njihova lica, uništili njihovu ljepotu i rastavili udove jedne od drugih. Oni su sami ostali u kući u kojoj se ne raznaje dan od noći. Prenosi se da je Osman ibn Afan, radijallahu anhu, kada bi stao pored nečijeg kabura, toliko plekao da, da su mu suze teklen iz bradu, pa je bio upitan Osmane, zbog čega ne plačeš kad, bi, kad se pred, pred tobom spomenu džehennem i džennet? A kad god vidiš kabur, onda plačeš, a on reče Muhammed sallallahu alaihi ve sellem je kazao Al kabru avvalu manazilil ahireti fe in janđu minhu fe ma ba'dahu ajsaru minh ve in lem janđu minhu fe ma ba'dahu ašaddu minh Kabur je prva stepenica, prvo, prvi, prva deređa ahireta pa onaj ko bude spašan u kaburu ono što dolazi poslje toga je mnogo lakše od toga a onaj ko ne bude spašen u kaburu, ono što dolazi poslije je mnogo žešće i mnogo teže od toga. Prenos Jebu Horey radijallahu anhu, dok su jedne prilike sjedili ispred kuće Omer ibnul Hatab radijallahu anhu i Jebu Bekras i Dik radijallahu anhu, prišao im je poslanik sallallahu alaihi ve sellem i kazao šta vas je izvelo iz vaših kuća, oni rekoše tako nam onoga koji te poslao sa poslanstvom Allaho poslaniče nas je iz naših kuća izvela glad a onda poslanik sallallahu alaihi ve sellem kazao tako mi onoga koji me je poslao sa istinom imene je glad izvela iz moje kuće odatle su zajedno otišli do kuće jednog ensarije gdje su našli njegovu ženu koju su upitali koju je poslanik sallallahu alaihi ve sellem upitao gdje joj je muž a ona odgovori otišao je da nam nađe malo hladne vode. Utom se pojavio taj čovjek nazvao selam i kazao: Dobro mi došli Zar je uzvišeni Gospodar mogao da me počasti s nečim boljim od toga da mi ugoste dođi Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ovaj čovjek objesi mješinu za granu od sječene palme a onda ode i donesa jedan grozd hurmi poslanik sallallahu alejhi ve reče zašto ih hurme nisi odvojio sa te grane a on reče Allahov poslanici tehtio sam da vas počastim na način da proberijete s njega ono što je najbolje od njega zatim je uzeo nož a poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je kazao nemoj da bi zaklao muzaru a on je otišao i zaklao bravče pa kada su pojeli to bravče, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao letus'alunna an na'imi hadal jevm, u istinu biti pitani o blagodati s kojom vas je Allah počastio u ovom danu. Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu kaže da riječ Allaha Allah subhanahu wa ta'ala, thumma letus'alunna jevma idin anin na'im, zatim ćete toga dana o blagodatima biti pitani. Sigurni znači da se to odnosi na sladak ugodan život koji podrazumijeva da čovjek ima zdravo tijelo, uši i oči. Braćo i sestre, ne dozvolimo da nas Dunjaluk zavara i da ne dao Allah postanemo robovi Dunjaluka ili još teže da postanemo hamali Dunjaluka, već budimo od onih koji Dunjal Dunjaluk koriste smjerom i na Allahom žalšanomu putu ispunjavajmo sve naše islamske obaveze, a pogotovo obavezu namaza jer bez namaza nema pravog iskrenog mu'mina, ispunjavajmo sve na sebe preuzete obaveze i ne atječimo se u činjenju dobrih dijela. Dakle, imam nekoliko obavještenja. Prvo je da vam preporučujem novi broj omladinskog časopisa SAF sa mnogo zanimljivih e, korisnih informacija i sadržaja. Zatim vam preporučujem knjigu poslanikova s.a. metoda u ispravljanju grešaka kod ljudi. Zatim da će, inšallah, udruženje građana Svjetlo organizirati u BKC u 13. petog odnosno prekosutra u nedjelju inshallah sa početkom 18 sati e, tribinu na temu optimizam u islamu a predavač je profesor Muhamed Ikanović zatim da udruženje građana Svjetlo u saradnji sa džematom džamije kralja Fahda nastavlja akciju prikupljanja prehrambenih artikala I takcija se, inšallah, nastavlja i u narednih sedam dana. Svoju pomoć, inšallah, možete dati ovdje u džami Kralja Fahda u narednih sedam dana, od Sabaha do Izajacije. Molim vas da to budu isključivo prehrambani artikli, obzirom da imamo sasvim dovoljne, dovoljne količine količine garderobe i ova pomoć, inšallah, biti uručena našoj braći povratnicima u Cersku i našoj braći i sestrama povratnicima na područje općine, općine Srebrenice. I posljednje ove vještine ćemo imati danas Sergiju za pomoć u dovršijetku džamije u džematu Raštalica. Ovaj džemat se nalazi na magistralnom putu Sarajevo-Konjici, jedan je od najaktivnijih džemata na podrijuču Međilisa Islamske zajednice Sarajevo. Važno je napomenuti da je pomenuti džemat pokazao svoju veličinu u toku oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, jer je sve muško sposobno stanovništvo bilo s puškom u ruci i branili su i oslobađali cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine, a u ovom džamatu je sebi utočište našlo na stotine muhađira koji su protjerani najviše iz istočne Bosne i ove, ovi dobri domaćini džamata Raštalica su dijelili sa muhađirima i zadnje zalogaje, odnosno sve ono što su oni imali pripremljeno za svoje porodice. Od 2003. godine pokretanem akcije zgradnje džamije Hvala Lorošanu, izgrađen je, tako reći, u pravom smislu i džemat, gdje se u ovoj, u ovoj džami obavljaju vaktovi, djeca se podučavaju u Mekte, organizuju se omladinska druženja i tribine i drugi aktivnosti, a u ovom džematu imamo 50 etoro djece koji je lhamla tečno ispravno uče, uče Kur'anu. Ovakvi rezultati su posljedica e, dobrih uslova koji su namla obezbijeđeni u ovom džamatu, tako da je džamija e, i mekteb, znači u završnoj fazi, inša pa vas molim da svojim prilozima, inša pomognemo, da se ovaj projekat, inša u ovom vrijednom džamatu, inša e, završi, svjesni da ćemo zato imati samo nagradu uzvišenog gospodara. Molim, Lerlošanuhu, nas, na nas učini svojim iskrenim robovima ne robovima Dunjaluka, niti robovima prokletog šeitana. Taluršanuhu učini umet poslanika sallallahu alaihi vasallam onima koji će uspostavljati red na zemlji i koji će skriječavati nered na zemlji. Taluršanuhu pomogne našo, svoj našoj ugroženoj braći, a posebno braći u Siriji. Taluršanuhu uputi našu djecu i naše potomke da budu radosti naših oči i radosti naših srcaa.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 إِنَّ اللَّهِ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِنْتَاءِ ذِنْ قُرُبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ بَالْمُنْكَرِ بَالْبَغِيرُ يَعِيدُكُمْ نَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Send me up, Lord. the unlaw. السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم مان الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين. إياك نعم نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم, إهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم Gajri il magdubi alejhim wala ddalim Gajri il magdubi alejhim wala ddalim Možete za Travi Zygman današnja tema Smrt, kabur, šta kažete? Boga mi je dosta ljudi utročno <laughs> Pa i treba I treba, ovo, treba se ljudi malo da se okrenu i da vide da da gde ćemo doći. Jesa, nije sve to 30, 40, 60 godina života, nego ima nešto i posle. Ima i pusti Boga, ima i mladi odlazi. Yes. A, da li vi razmišljate, razmišljate o smrti A, Boga, koliko često? Razmišljam dobro o tome. Ja. Pripremat. se Boga. <laughs> dobro, koliko u krugu porodice pričate sa prijateljima o tome? A, Boga moja, porodica sva vani, ali Boga moj ovaj, sad je prva važna tema, važna tema baš, vaj, zanimljiva e Bogami ovaj će baš biti priprent navaj Dobro, dobro. Evo Boga, molim. From uh, Libya and uhub uh, Bosna, Bosna. No, Jamorie, no. Jamorie, Jamorie. Selam alejkum. Alejkum selam. Ja sam Muharem Kolašin iz Szkodkova. Uh, Mašallah. Današnja tema je bila vezana za za smrt. Šta vi kažete o o tome? Mi ćemo svi da umremo kod Bog da ješao, danas neko suci, neko prešta. Ja sam najred ispratio mog sina sa 21 godinu. Ispratio sam ga bez malo kahara. Allah do, Allah uzo. Mi ćemo svi duži smrti. Allah je gospodar rađanja i umiranja. Tu nema posrednika. Prima tome svakodnevno se u moju familiji, u mojim prijateljima sa mojim sahabima govori o smrti. Da je smrt bliža nego jaka zavrat. I mi smo svi dužni umrijeti, ja za to sam malo predakonuo. Za vreme života, mi moram se trudimo, da činimo i radimo svom dobra dijela i da govorimo istinu i samo u istinu. Se, za sve dobro će biti pitan. Hvala vam puno i da vas Sve da reku. Pa vidite, teška tema, uistijen teška, ali svak bi od nas trebao o tome da, da dobro povede računa šta ćemo ponijeti za, za budući svijet, kako ćemo se pripremiti. Pogotovo za mlade je bitna tema, jer onaj, bitno je da se mladi što više upute. Jer, inač, onda kod našeg naroda, ono, hajde, kako ko, stariji, jel? pa hajde, neka stariji, ali treba što više mladi da se upućuju vjeri, da se što više približavaju Allahu, da obavljaju namaz, da, da se upute, da uče Kur'an, da, da, da obavljaju se islamske dužnosti. Da, vidimo da mladi sportaši, inače mladi, uh, umiru. Pa, opet je to razlog... Uh, uglavnom, uh, ne vode ljudi računa o, o, o, o tome šta rade, ukoliko stvari forsiraju svoje tijelo. Međutim, haj, sve je to od Boga, sve je to da Allah, zato je bitno da se ljudi što bolje pripreme za, za, za smrtni čas. Hmm. Da vas uspomeno iz razloga što uh, dosta nas mislono ajde kad Astorim počeva početić u džamiju i sve ostalo. A vidimo Bogami da uh, i Vladimiru. Uh, koliko vi uh, sa svojim prijateljima pričate o temi smrti? Pa trudim se da to bude što što više jer onaj uh, uopšte trudim se kroz da svakodnevno što više puta se sjetim smrti jer to uh, čovjeka tera da bude što bolji, da čini što bolja djela, da se kloni grije jer slanik, ali sanam se 70 puta dnevno prisjećao smrt, ali gdje smo mi na tom putu. Zato treba što više da se toga pričam, da bil što bolji ljud. da li vrma na prati televiziju, Igman? Pa koliko upratim, pogledam. pogledam. A, jel imate nešto da nam predložite od nekih sadržaja šta bismo novo uveli? Kako što je zadovoljiv sa onim? Šta... Pa dobro je, dobro je, hvala Bogu. S tim da se malo izbaci ona muzika, L Što ona je da se to malo riješi, da se još više jel, uvede ovih edukativnih nekih emisija i to je to. Dobro, hvala vam. Hvala vam, selam aleikavi. Htimo dalje, ćemo ovdje ovih. Selam aleikavi, sportaši. Ne, bo <laughs> ništa, ništa. O, naravno, čovjek se naiži na tu tem, kad dođe. Ona, dobro malo kad svako čovjek prisjeti, pa ono, osjeti se šta čeka, pa se na malo otrijezniš, razmisliš, aha, samo malo gdje ja to gazniku kuda to vodam šta radi. Tema kod tema je okej, okay, ona je dobra je bila. I treba ovako malo češći tema, oni žestoki, da se malo čovjek probudi i vrati i razmisli malo glavom. Hmm. Jasno, a, koliko a, inače često imate priliku slušati a, o smrti, o a sudnjem danu, inače, o životu poslje smrti? Prvi sam malo to češći, proženjavu, posljednje vrijeme malo slabije, ali ovo, od džume do džume i pa ponekad na prodavanja ko stignem koji je, to je to a u vašem društvu koliko vi potencirate slične teme. u mom društvu kad sad ja na krećem slabo se to potencira. A ovako na ja razno društvo pa nekad kad sam zbračavam s, s nekim drugim vjernicima onda malo se priča o tome. A inače ove ove dunjalčki one redovne obavez i to slabo se to spomeni jer društvo tako koji sam. Da li mislite da ovakve i slične teme mogu pomoći da se svako od nas odgoji, preporu duše, da budemo bolji kao ljudi, kao roditelji, kao... inače džemat, društvo? Naravno. naravno. Ove teme i slična ovim temama. Znači, to je jedan cijelokupan skup koji treba da se zaokruži. Ali naravno, ljudi treba da budu redovno. Znači, na ovom izvoru da se redovno, znači, jednom do dva puta sedmično negdje okupio i slušaju ili na radiju ili na kasetama, na CD-u, u predavanju ili na džumi, da bi se to moglo, znači, napraviti neki rezultat da bi se čovjek mogao odgojiti. Pa u svakom slučaju čovjek treba da razmišlja o svojim dijelima. Za svako svoje dijelo će čovjek odgovarat. Poslanika lisa nam kaže da je smrt najbolji vajz. Treba čovjek sam sa sobom da svadi račun i treba biti realan. U ovom životu onaj, ne treba tražiti mnogo, jer zaista čovjeku, odstavno zaista čovjeku treba malo. Treba malo, ne treba, onaj, ne treba velike stvari, treba malo da bi, da bi čovjek bio sretan, zaista. A koliko ovakve teme pomažu čovjeku da ima sabura, da se razrahati i pored svega što imamo u svakom vremenu, evo i u ovom našem vremenu koje živimo, tješku situaciju, nepravde i sve dosta što što nas okruži. Pa sigurno to je stvar, način razmišljanja vjerniku će sigurno biti lakši. Čovjek koji vjeruje u to, a koji vjeruje znači, u polaganje računa na te neke nedeće koje ga onaj, pagađaju, gledat će na jedan razuman način. Znači ako sabori to će biti dobro za njega. Govorimo o vjernicima. Da. A koliko vi u vašem društvu imate ovakvi tema, koliko često pričate o ovim temama? Zaista malo. Jako jako malo. Ljudi ne vole da pričaju o tome. Zbog čega? Da zato što misle možda da nisu spremni pa hajde neka ono do kostarim. Pa to je tako. To je tako, to je kao kao onoj koji zavio glavu zemlje zemlju kada osjetio opasnost. <clears throat> Misli jako će onaj, ako ne zna za to da, da, da opasnosti nema. Dobro, hvalan puno. Assalamu alejkum. Bilo je lijepo. Prava istina ono što je istina, istina je. U Kur'anu je istina. Esselamu alaikum. Koliko su ovakve teme potrebne da se onima pričam? Potrebno je uvijek mislite o tome. Svaki raznovan čovjek treba da misli o onome što mu se na kraju dešava. Svi smo u Božim rukama, Allah podređuje sudbino svih nas. Rođenjem i umiranjem, to je to. A koliko, koliko vi u vaše vašoj porodci, u vašem društvu a, imate ovakvi i teme? Pa, meni je otac bio Hafiz, u Baru, Crnoj Gori, i bio je u glavnoj džamiji, o Merbašiću u Baru. Djed mi je bio imam, također u Baru. Moj brat je ovdje u Sarajevu, Ismail Haverić. Možda se čitali, Njegovu literaturu, islamski brak i porodica, doktorirali na tome. A takođe je pisao mnoge lijepe teme o islamu. Svima nama je u srcu islam i islam i istina. Esselam da se Selam aleikum. Aleike selam. Kako ste vi? Rahmetullah ve berekjatu, dobro kako ste vi? Dobro, alhamdulillah. Kako ima? Dobro, hvala današnja tema je bila smrt, kako se vama dojmila? Ja, jes bilo je, sve je bilo onako kako je Uderiz izložio. Hvala Allahu, trebamo se pidržavati toga i moliti Allaha za oprost grijeha i svega tako, na Dunjalu, košto smo možda i griješili i koje čega i tako. A šta vi mislite koliko ovakve treme trebaju da, da se a, priča o njima i a, koliko a, recimo vi a, u, u vašem društvu, a, u vašoj porodici spominjete a, temu smrti i ono što čeka posle smrti? Pa zaista bi trebalo što više puta da se to ovaj, obnovi, da se ljudima dokaže jer ima puno ljudi koji ne shvata i ne obraća pažnju na takve stavove, na takve teme. I, Po mojom mišljenju da je treba više puta da se to obnovi. Hvala vam puno. Hvala i vama, živim za gledanje. Hvala i sve. A, jel dolaziš redovno ovdje na džumu? Dolazim, naravno, kad mogu. Kad obaveze dozvoljavaju. Da, recim, kako se današnja tema svidjela? Današnja tema je puna povuka, dakle, sjećamo li se smrti dovoljno. Pa ja evo iz svog iskutstva ću reći, Da se smrti sjećam, kad god svakodnevno, znači, pogotovo kad vidite danas kako narod preseljava, dakle, život je lištavan i trebamo se svi držati vjere i propisa koje gospodar svjetova propisao. Dakle, svi trebamo da se držimo toga i ako Bog da na pravom smo putu. Znači, ti si odrođenja slijep. Recim, kako se snaziš kroz život kako? Kako je biti slijep? Pa biti slijep je mnogima teško, ali ja sam nekako e, prihvatio to od samog početka i hvala Allahus nalazim se dosta dobro. A šta te O Ulakšava mi prvenstveno vjera. Vjera u, u gospodara svjetova i vjera da kaže poslanik, ali i selam, u hadisu da Allah je lešanog Ako ja s nome robu odusnem, kaže vid, i on se strpi, u tome njemu nema nagrade do džerneta. I to vodi kroz život, dakle da strpljenje saburi, tako da lako mi je ići relativno. A, reci mi, je li predavanja, slušaš... A, a putem audio, na koji način dolaziš do, do, do saznanja o islamu, na, na koji način? Pa na način da posebno pokušavam doći do CDO-a, dakle, audio MP3 formata, raznih predavanja, na primjer, s, s osvodnjem danu ona mazu o postu. A, reci mi, što se tiče Kur'ana, znaš učiti? Pa, znam. Popri, dosta, hvala lagu, a idem na... Na bosanskom jeziku mi je lakše ide. A ako Bog da na arabskom ćemo više, evo sad imam priliku, pa ako Bog daj će to bolje. Može što nam nešto za naše gledatelje a, proučiti onako što ti voliš iz Kur'ana? Pa iz Kur'ana, evo ja ću na bosanskom proučiti početak Kur'anske sure Haj. Dakle, ste uzdobila u ima Laha milostivog, samilostnog. Zaista će potres, kaže, kada smak svijeta nastupi veliki događaj biti. Trudnica će kaže svoj plod pobaciti, a dojilja ono što doji zaboraviti. I ti ćeš vidjeti ljude pijale, a oni neće pijali biti, već će tako izgledati jer će Allahova kazna strašna biti, istinu je rekao učitelj Allah. Da te la nagradi na tvom trudu da saznaš islamu, o islamu, o, o tvojoj borbi u tvom životu, podari puno zdravlja i inšalutjala da se sastanemo dženocu i zajedno. Pošto nam gledati, imali ste priliku poslušati hudbu od nezijeme Efendije Haliloviće Mudarisa na temu smrte i kabur i kako mi gledamo na smrt kabur, da razmišljamo o tome. Sigurno ako budemo više razmišljali, više čitali na tu temu, slušali kuranske ajete koji govore o smrti, slušali hadise poslanika koji govore o smrti i onome što nas čeka nakon smrti, bit bolji u društvu, bit ponosni, ponosniji, pripremat ćemo se zato i neće nas puno stvari nervirati koje nam se dešavaju, a koje su neminovno da se u životu čovjeka dešava.